перебували практично поруч з вибухом. Так для чого ж все-таки ви влаштували вибух? Ну, хоча б з точки зору твоїх теорій. Це мій єдиний порятунок, сказала Юлія. Андан, який створюється в колонії, вимагає колосальних витрат енергії. Внаслідок цього утворюються побічні продукти. Це свого роду Антиандан, якщо так можна висловитися. Він вимагає ізоляції від колонії. Кам'яне серце диявола – ідеальне місце для цього. Кров, яка в ньому тече, являє собою цей самий антиандан. Якщо він потрапить у мене, андан буде знищений, нейтралізований. Я втрачу для харгілонів будь-яку цінність, адже моє ство, позбавлено досконало Андану, не зможе існувати серед них після моєї загибелі. Ось чому мені потрібно туди. Отже, для цього вся ваша команда, ризикуючи життям, висаджувала скелю. Саме так. Чорт ти б забрали. Сергій Скуйов волосся на голові. І мистецтво двобою тебе вчало, щоб воювати з ними. І пістолет у тебе також для цього. Ну, можна і так сказати, погодилася Юлія, хоча це примітивне розуміння суті. Насправді все набагато складніше. І ваші всі також озброєні, щоб боронитися від цих монстриків. Так. Хоча, повторюю, насправді все набагато складніше. Самі харгілони не можуть завдати шкоди живій людині. Це не є живі, не є матеріальні істоти. Це складна форма існування, яку важко зрозуміти. Тисячу років тому вони отримали андан і розпочали новий цикл, а частинку його пересадили якісь мої прапрабабусі. І ось старий андан виснажується, а я повинна замінити його своїм. Для цього вони повинні мене убити, а його забрати. Він тепер матриця, на якій відображена моя свідомість, Емоції, сприйняття, словом, моє єство. Це друга я, тепер образно кажучи, Мене можна забрати, а тіло викинути. І я тисячу років живитиму їхній світ Своїм стражданням, поки цей андан не здохне, А місце моє не займе якась інша нещасна. «А хто ж це зробить?» – запитав Сергій, «якщо вони безпосередньо не можуть. Це повинен зробити їхній посланець, той, кого беруть числа останніх похованих. Так би мовити, свіжий мрець, м'язи якого ще могли б скорочуватися і рухати кістками». «Клас!» – промовив Сергій, Схоже, я також боятимуся лізти звідси ногами вперед. Отже, дійшло і до зомбі. Зомбі – це вигадки схиблених письменників, – заперечила Юлія. Напіврозкладений труп не може рухатися. Ідеться про свіже тіло, з якого ще не відбулося повної деструкції м'язів. Вони могли б скорочуватися. Не вистачає лише нервової системи, яка б посилила до них імпульси і ще дечого. А саме це і являє собою андан, свого роду матриця вищої нервової діяльності людини. І не тільки. Що ж іще? Це надзвичайно досконалий субстрат, якому під силу багато чого. І ним ще володіє колонія наприкінці свого циклу. Він є тим, що відновить певним чином і примусить рухатися тіло мерця. І разом з тим візьме на себе функцію людського мозку, завдяки чому тіло це здатне не лише рухатися, а й виконувати свою місію. «Чому ж тоді ти досі жива?» – запитав Сергій. «Чому ті мерці ще не женуться за тобою?» «На все свій час», – відповіла Юлія. «Хоча за певного збігу обставин це могло вже статися. Далеко не кожен мрець може так собі легко оживити прийнявши в себе частину виснаженого Андану колонії. Існують мічені чоловіки, здатні на це. Той, хто зачав дитину з жінкою, носієм Андану, стає міченим, оскільки Андан має зворотний вплив. Син міченого також стає міченим. Такий чоловік у найближчі дні після смерті здатний оживати, прийнявши в себе Андан. Ось хто повинен прийти до мене. Саме цього я чекаю вже кілька років. І чому ж він досі не прийшов? Не було кому. Це єдине пояснення. Ніхто з таких чоловіків не помирав після того, як Андан, який я ношу, достиг. Тому вони чекають до самого кінця. Якщо ж такого не станеться, а день відбуття настане, Андан прийме перший ліпший мрець. Тільки в цьому разі Андан доведеться вкласти в нього цілком, і якщо його спіткає невдача, якщо, припустимо, я переможу, колонія просто загине. Тому і намагаються вони скористатися більш безпечним методом. «Зрозуміло», – сказав Сергій. «Отже прийоми проти ножа, навички двобою вивчалися для боротьби з зомбі». Юлія мовчала. «І охоронці також для цього? А пси?» – наче пригадав він. Тижні на крок без пса. Пси чують живого мерця, відповіла Юлія. А я весь час повинна бути на поготові. І мене те щойно екзаменувало, підозрюючи, щоб це часом не був. Так, відповіла Юлія, ти міг загинути і з'явитися їхнім посланцем. Чому ні? Але в цьому разі ти не мав пам'ятати нічого, що знав раніше. Адже мозок людини гине за кілька хвилин після смерти. Ніякий Андан не може відтворити його пам'ять.